Domingo, 30 de agosto de 2020, moi preto dun can que enfadouse. Aínda podedes escoitar por aí atrás. Escoitaredes os ladridos porque últimamente o que son as pegadas que utilizo casi como sintonía de apertura e de finalización do podcast, as pegadas que gravo xusto antes, eh, xusto ao rematar. Estes quilómetros escoitanse moi moi baixiño, polo que a verse eh, en edición desubo un poquiño volumen para que as escoitedes mellor seguro que os ladridos soan bastante máis xa é noite, domingo a noite remata este mes de agosto aquí en Galicia xa prácticamente temos renunciado ao verán aínda que hoxe fixe un bo día xo un poquinho a mañán e agora que é noite bueno, ainda estamos nese crepúsculo O ceo non está negro de todo, pero sí que asoman xa algunhas estrelas e además xa temos unha lúa enormísima Daqui a nada vou pasar por esa ponte de madeira Que hai xusto por en baixo Que cruza ría xusto en baixo do viaducto Da autopista que conecta a Coruña con Santiago Para as que saldes de aquí, pois vos facedes unha idea Por onde camiño Eh, hoxe vouvos falar dun faro. Dun faro que hai en Cantabria que que ten de especial este faro, pois que o acaban de pintar ou acaban de decorar, casi poderíamos decir que o que fixeron foi unha especie de mural recubrindo toda as súas paredes, todo o seu aspecto exterior o, o faro. Mirade, un avión, un avión. Escritades. Bueno, non vou dón máis alata Pero que a min esto súa mea música De verdade, xa sabedes Que estou medio aero trastornado E todo o que ten que ver Cos avións, é, con voar E co espacio pois, é, Unha das cousiñas Que me chegan é, De estar farto de escoitalos por aquí A escoitalos a en vez Pois é, non sei, que encima cuadra así con a grabación a ver, <ríe> sinto por vós, pero é que cando escoitei este episodio a min mólame eh, ter estes paróns de de escoitar os avións, perdoade vos <ríe> demais que se acaso dadelle pa diante e arreando, bueno, falaba dun faro que, que pintaron en plan mural, era blanco e agora convertiuse nun mosaico de, de cores de cores básicos, así ademais bastante estridentes Para que vos fagades unha idea, a min recordame agora que o vexo pintado como moitas telas que utilizan en, en países de África con esas cores tan vivas e tan alegres, pero que queredes que vos diga? Foi un tema que deu bastante que falar, non na xente que me siga a min, que tamén, sobre todo na xente que sigo eu, moita xente que se adica á arquitectura, e realmente non sentou nada ben, o que fixeron con este faro. Foi, non sei, como... como utilizar as súas paredes como se fose un lienzo... Non sei, mm, a min tampouco, me gustou moito. O que pasa é que a polémica... Bueno, conto máis ou menos, non? Todo isto non é obra dunha pintada dun grafiteiro calquera, senón que tratase dun artista que eu personalmente non coñecía, Que se si obedes polas fotos que vos poñerei. Bueno, poñarei fotos de antes e despois Na conta de Twitter E tamén deixarei como mínimo algún ligazón Para que Noas notas do podcast Para que poidades, se tedes curiosidade Pois saber de que vos estou a falar Pero se vedes o artista xa Casi parece que o artista vai disfrazado de faro non? Con unhas gafas tamén así como bastante A xogo a pinta que, que ten non? Entón, cando incluso ves que, que o artista É un remedo da súa obra Parece algo industrial Sen personalidade De vou facer o mesmo en calqueira sitio Esa impresión así que que dá non? É, é Claro, hai que ter un poquinho máis de respeto Co patrimonio construído que temos E os farons non deixan de ser edificios singulares non sabería exactamente como clasificalos, entendo que non deixan de ser un tipo, unha modalidade de arquitectura industrial, de feito que teñen un propósito moi, moi claro, cumplen unha función e, aparte, igual poderías facer unha vivenda unifamiliar, por exemplo, que tivese pinta de faro, o que xa non teño tan claro que, poder, que poideses facer, pois sería poñerlle unha luz, parte de que agora mesmo sería moi difícil vamos, eu diría que casi prácticamente imposible construir unha vivenda unifamiliar tan a carón do mar como se construín os faros. É decir, son edificios que teñen certa personalidade, que son referente, que son hitos. A verse dunha vez gravo un episodio falandovos para explicarvos a miña idea o que eu entendo por hitos arquitectónicos, que ten que dar como mínimo para un episodio. E o que non son, dende logo, son medianeiras, como as que moitas veces se utilizan para facer grafitis destes, non son lienzos. Eh, que queredes que vos diga? A diferencia que poderíamos atopar, como os grafiteiros que decíamos antes, é que estás a facer nun lugar público, os faros non deixan de ser edificios públicos, nun espazo público, porque o que a costa tamén é un espazo público, só so que en vez de ser de forma ilegal, ou alegal, ou como, bueno, ilegal, Os grafiteiros, as súas obras son ilegais. Foi algo pagado cos nosos cartos, cos teus e cos meus. Por que? Pois porque o alcalde da localidade, bueno, todo isto, o faro está en Cantabria, e foi unha decisión política a de pintar ese faro así. Non houve un concurso público que dixera imos ver que queremos que podemos facer con este faro, senón que eu entendo que foi unha iniciativa do propio artista que contactou coas autoridades que tivesen a, eh, a poder, o Poder Resolutivo para encargaro eso ou non, convenceunos, e entre todos pagamos esa obra. ese Personalmente non estou nada de acordo con isto independentemente do que cada un de nós poderamos opinar do que é arte ou do que non é arte, con que autoridade se pode encargar este tipo de, de traballos, se é cuestión do... De, é que o problema un pouco é o mesmo de sempre, o mesmo que comentaba... Cose. Bueno, e acabo de cruzar o paso de peatóns, xa está agora mesmo en pleno Paseo do Burgo, e perdín perdín o hilo do, do que ia falando. O que quería decir é que Cando se trata de elementos patrimoniais Porque non non deixa de ser Patrimonio de todos e todas E máis, non me estrañaría absolutamente nada Que este edificio estivese nomeado sei, Estivese como mínimo no catálogo Do plan xeral do concello que fose Entón, cando se trata deste tipo de edificios Hai que ser moi, moi, moi respetuoso E sobre todo, cando... Iso non quere decir Que non se podan utilizar Tamén, de cando en vez Este tipo de edificios Estamos fartos, por exemplo, de ver que moitas veces cogalo de determinados días internacionais en contra do cáncer, en contra, bueno, dun montón de cousas, pois de algúns xeitos estamos a disfrazar os edificios, pero facemos casi que sempre con luces, con unha iluminación que tiñe dalgúna cor estes edificios de forma reivindicativa, é decir, son actuacións total e absolutamente caducas no tempo, e sobre todo tamén inocuas para o propio edificio. Non ten por que ser só so con luz, tamén hai outras formas de facelo, hai un artista tamén moi famoso que, por certo, creo que morreu a pouco que se adicaba a envolver edificios, a envolverlos con, con papel. Trátase en realidade da obra conxunta dun artista búlgaro, mm, chamado Cristo, e que efectivamente finou a Hipouco en 2020, e a súa dona, Jean-Claude, unha marroquí, que tamén xa morreu aí uns cantos anos, no 2009, que se adicaban non envolver edificios con papel senón con telas. Por eso, sobre todo, eran polo que foron coñecidos En fin, que, que está ben utilizar todo este tipo de edificios máis ou menos eñeiros que temos no noso patrimonio para outros fins, pero sempre con ese respeto, non con esa caducidade das actuacións que se fan. Non sei que pensar des vos deste tipo de actuacións. Para mi non é meramente un, unha cuestión de si me gusta ou non me gusta, de si é arte ou non é arte, senón de, como sociedade, temos que abrir un debate e o mesmo que co tema dos grafiteiros temos que decidir como e de que xeito hai que actuar nos espazos públicos e, e tamén este tipo de edificios. Cando as can cousas se fan porque sí, porque eu quero, porque eu mando, porque eu son o alcalde e Encima, o estou a facer con cartos que non son meus, senón que son cos cartos que eu xestiono Porque os cartos son de todos e de todas Non queda ben, non queda ben eh, Non me extraña que se montase o lío que se montou no meu timeline de Twitter eh, Xa vos digo Aí teredes algún aligazón para que lle votades unha Ollada, eh, probablemente, a vos parecerávos moi ben, pero hai está a cuestión, que o que temos que facer é falar, falar pensar, e discutir, e poñernos de acordo no que se pode e no que non se pode facer. Pero que sexamos xamos nos que decida. Nada máis, como vos decía a semana pasada, vou, tomar un, vou facer un parón neste quilómetros de balde, tamén o kilómetros gratis, E a ver se no mes de setembro me adico a cousas que teño por aí por facer. E prefiro non contar coa pequena distracción que supón gravar este micropodcast. Veña, moitas grazas por ter chegado ata aquí a final. Un abrazo e vémonos en outubro. Chao meus, pasade ben.